ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعدي إلاه فلا عمد إلاه ومن يؤلده فلا عاديه لاه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا سندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أخاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله سلام مولانا مولانا العظیم درش شریف والی الله مسلی اللہ علیہ وسلم رسول تسلینا محمد مولانا رسول الله هم نو اللہ علیہ وسلم جما عزت مند مشران او ګران ورو دوستان د خلفا راشدین او په باکه مرته اوسه داڑم بی جماعت دا صحابو و کرام او حضور پاک دا حکم کنے دے چا علیکم بی سنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین من باڑی بها و عدو علیہا بالنوالیس وی زما پا طریقہ عمل کرو او د خلفاء راشدینو ہدایتی افتاو پا طریقہ عمل کرو اگر ٹنگو نیسے او تمسک وعلى دا سيټینګونی سينا کړه سړی چې په یوشي چټ لگای او کلا کی نیولې نو حضور پاک د خپل و سنت د تابع نه اره او د خلفا راشدین د طریقې او د سنت منتحکم ګنه کولا خلفا راشدین یو څوک راکړي چې مسلمانانو کې هغه او دې کې مخالفت دومره نه ده اول دا چې نو تھا د عمر سي زمانا کې په اجماع شو بي دا بنده د حضور زمانا کې په متعه کیدا د جاهلیه د زمانه به غمن کړه نو بعضه صحابه او د کلو خلکو ته خبر رسیدنه نو به په خیبر کې ایمان را فتح د مکه کې د مباره ایدا خو باز خلقت بهم خبره نو ور رسیدل نو عمر صاحب تر پودونه روانه چیزین خلقه متعکلنه را. صحابه راځه ما کړو او متعبان د حضور پاک بنده کړ متعدیته دایرانیاں دا کوي چې د یوی ګینټی نکا د تو ګینټو نکا اوای کې جناواتم ضرورت دي او طلاق هم ضرورت نه او دا شهري میراسم نه کېږي یو سړی یو ښځه په لارې او دیش او خبراتره او کې جوړو کې د اوی کې دا پارا دوه دا پارا دروازه دا پا مدته تاغي مت او ایران ته چلال شي بعضو اډو کې آپس دي شننو کې داخذ نه اس نو متعائ صحیح تو تم مسافر درو ده ماس ماس را اوسه کوي او د خدای د خان پر شان جنته را نو دې ته متعائ بلکې تاسې متعائ شه د خدای نه تاسو ما جنت نشته چې تاسو شته او کنيش کوته به ورسره یو کړي ته دا دا پاره فل جوړښتو کې چا نو وختیر شکره دې الله یو متایفه کې غریت د دوري وای یعنی لکه سته رسام دا یوې خلې سره خبرونه کوي ړوندې ګڼه مده دوی وې مګڼه مده دوی درې مګڼه مده دوی څلورموبه دوی نو دې ته متعدوري وای لکه دا راته وای پښا هغه سړی پاګه یو خدای وګرسي ال دور تسيقه وای زمونږ د اچان چې پښتر په تا خپل مسلمانان پښتنام نو دی خدمتانه پیجن نو خدای باراله په ټولنو کې ورته به حایزه نامه کونی حایزه نامه کونی زنا کې کنه کې نو دین تعالی متاوی او ابي ور تصيغه او دابا کو او د دې خډېر نتیجي خراب سره یو زه تعالی شی او خدا څنګه ته ته په ورو کړه دې شنو بیا انا ولن بهسه کوي دا خلکه پردي جمعه کی سړې او دسماتیو کی خپي وباس نو دا وا په خو ابي بام د ضرورت وخت کې کوله به حضور من نکړه په خا بر په موقع به په پټه ده ما ککې لانا ته کړوبه باز خلک نو خوا ما عمر سي برع جمعا وک چا متاو کړه دنه حد په جاری کو دا کی باندې خلکو کړو او دی دا عمر سه منه کړی دی کنه خلق وکونا موږ خلق کول خد ځنا زنا پاتیس شو دا پاتی سشې دی چې یو خدنه یو جین پیدا شي دا او هغه جین نه لوی شي وینم بیا خپل ور سره وطاکل بلکې دا وای چې خد ځد وی نی مړنج نه او هغه د ن د ک لایقانې نو ته عملې تفخیز ووي په پهتونکې ور سره خپل ضرورت پورا کو دا ش عمر کومر او د ټول اومت پیژه او د ولما او د پااک او دا د خلف را شدي نو عملې چې تبار په سران چې دا ش بند او د ټرو ن زیات اکمه لایان کې د مت دته وویل خدوز دا کلی خدوز راه کړی د نکړي ځکه چې ثواب هم پکې کړي ویچې چې ما تاو کړم نو تم به ثواب عمل کې مزیني او ثوابین خلک غنکې نو ما دا په سلام یو مسله کې د صحابه خلاف د تاغه صورتونه خم چې پهغې ت پاخه راغلی د خلله راشي هغې نه به اوړې را وړ نه چې ندیکت سری ښ سره کړي او انظالیشيسیه شو نه د بهې غسل سته ونی نوځینو صاحبه و چې علی پ غوس لازمېږي چې انظالی وشي او ین و چې نه نې شو قې. او صحبت اوګه نو دمان رسول الله زم عمر سي زماني پردا سه اختلاف هغه یو زل جماعت کې ودا تا سوال ده سه اختلاف کوي رستۍ امت کې حببه زيارت تنافي یو صحابي وي قربان پدې سلسله کې د بیا نو کاله زيارت نداری نه بتپو نو یو صاحبات والا بي بیبیان د خپل کټه پوښنه کول خدای پردې نه با نن بیبا دنه پردہ کړي دی یو ساهي ورته قربان ته زم نور عاشي بيتاو د یو مسالې ته پوښت کو ما خشر نه یو اورته و نه دا ما مسالې ته پوښت کو لسی چې د امور نه ته پوښت کړي دې معنا ویسته مسنن د زمو په کې اختلاف که سړې خدې ته لیدل شي او ان زعلي نشوي نو د بیا مې وقسلстаў کنه نه آ چې سړې خدې ته لیدل شو ان زعلي شي وي کېني شي وي او صحبتي کړې نو دې غسل وقسلګای پاس او منسبه کې د دینه پشچا پهنا مثلا وګړه ابا غلطه نو دا ټول امت په اتفاق راي نو دې ته د خلفا الراشدينو مثلا تراوید اگشا تراوید حضور مبارک زمانه کی پجمه ندی شویست، سرم دری شپی شوید او اگب شمیره پس ای حدیث که ندرانگلی او وقتی ذکر شوید یوش پا حضور کنو دری میسید شپی پوری پدویم شپی کنو نمی شپی پوری پدریم شپی کنو پیشم دی پوری بیا غن کو نه بیا سنجه ما په محمد فرض نشي نو حضور د دنیا راتشريف يو د ابو بکر سيد ته ما نه لګاوه هغه کي مختلف کو جزيات چا کوم چا چم سار چا زام لا نو عمر سي بي اول لوه داغه بعد خلافتون باقی و امبدش بي ګر د مسجدي نبوي راي التدو والار دلتو والار دلتو یو والار دلتو پیزو والار ویداتول پیو ده را جمع کنسا ار طولی جمع کنسا در جدا جمع مقرکا او نارینو لی جدا در نارینو ایمامی که او بایر نکاب او در زنانو ایمامی که تمیم داری دار او شل لکا تراوی دا د عمر د زوان نه د شان ش لکه دمان دی د خلپو رافاغ ل دی مخالفت کوو دمر ده غل چه چې خلپ را یو عمل کړي او م غ مندي او ټولو صاحبه پیجمعه کوي د غ نه به مخالفت ل نوطعا ب د شوتهراویشن لکه د شوي وسل د جناب. انو په نفس یې دې کټ ما ډراړ انزال شې کې نیشه بیا د اذان ما سنار دا حضورې پنځه ما یو اذان نو د چمې دا چې خطیب ته مخامه اذان با اذان نو بس اذان مو ویلې نبی کریم با تقریر تا فاسد نو دا خدبہ عربی کم دا تقریر خوزمون خلقو پا عربی نی پیگی نو عالمان ته مخ که لکه دا درس په شکل بیانو که لکه دا منگا چکو دا درس تا خدبہ ندا نو دا دی احکام د خدبی نی دی سمزبنو کدارا چی به بسرد دم رئیز بکی چی پا خدبہ سرد پیگی خوزمون خلقو لنو عرضی مولانو لا کہ امر دین لا پات عوام نو د دې درس په شکل لا محکمه بیان جاي نو د حضور زمانہ کې بچبنګ وسره په خطبه تفاثل او خطبه د خطبه به ویلې به بمن نشو د ابو بکر صدیق زمانہ کې منقصه نو د عمر فاروق زمانہ کې مندا څه چې حضرت عثمان قلیفه شو نو خاریا وی شو او بازارونا جوڑ شو او لین دین جوڑ شو نو چڑو بی خود بانگ بیوارید او خلق با بی زرت نل نو نیمه خود دس کے با باتی تلیو ذکر چی بانگ آوریدونا پستاو دست که فاقی وقت لگی نو اسمان سیلوی رنب بی بانگ با نو دا منگ چی مخ که بانگ بواید با دا, دا حضرت اسمان سیلوی دا زمانی نده یاو ال ته یاو کور کور د فاصله یاو سړی مخارقه چې دته د خطبه د باندې مخکی یوبان لږ چې دا خلکو دا یو تنبیهی یو اعلان وشي نلوبی باندې اوریدو سره به خلک معلومون شو دا خطبه باندې دا بار نو دا به باندې موږ یو څلوم به دا د سح دکانات زمانه کېنو دا بو صدیق چې زمانه کې نو دا فارو زمانه نو دا د حضره پ عثمانو جن لور په زمانه کې شووش او ټول امت ور سر اتفاق کو فورا شدین و سره اتفاف کوو نو د خلله راشدین را شي دینو عمل هغه د ټولو م دفاه دل دی کې به مکانفت نهي او چا مکانفت کوو د ګمراې ځکه زمون پیغمبر ویلي و چې زمما په طریق روانه او زمما د خلون فور 20 په طریق روانه وران شریف وران شریف چې نازلې ده هغه وخت او کارز نو کار دې 67 هجری کې جوړ شوی ده اول پس امر خد یعنی اونې مې شل اتني مې پس او نمیشل کالا پس بلکه اتیم ایک سو سترنا یو سلاو یا کالا پس نو دا حضور زمانه کیچه باپوران شریف نازلش نو دا اغی مجلس کیچه با سم صحابناستو اغیتا بیویدہ اولی که دار سار نو چاہ با پینو کان اولی کن با دقجور پا پستک اولی کن چاہ با پسرمون اولی کن چاہ با پتخت چاو پاډو کولیکه تباخير د پدې راشه باندې چا تپېلای شو پنداس شکل قران شريف پاتشه حضرت ابو بکر صدیق چې خليفه شو نو مرتدانو سره جام شو زید قناه وقت مرتدان شي نو ايکه لوی صحابه شيدان شو حافظان د قران یاد وړي رتاو کو پیاو دې لیکلې ده کتاب پشکننو او یادم آم پا دی ترتیبو لکه دا چه منگوئی نو دیر صحابه پا حافظان ده قرآن شیدان شو یو پیزو سوکو رئی نو عمر سیم را غیبو بکر سیمتا ہوئی وی سیم ده قرآن شیریف را جمع کنو گواری اسی نا چه حافظان نور و مشیدان شی و قرآن شیریف پرسر اللہ انشی اوبه دا هونه روان کار ده یو عمل چې زمونخه کولې په عمر نې کړه غموږ نسګنو می ابيحو نکاو ذکر هغه وحی نازل د فران شریف او ستعیده وفاق د پسګموږو نو کو نو سبې کای دا هو زمون پښار ده بس یو صحابې را استاد زید بن او هغه ته وېتابه د حضور د معنا کې غلم فران شریف لیکه او نو ځواني اپتا زموږه اعتماد دي نو ته قران شريف چې څنګه سره لیکلي یاد کړی راټاو خو لیکلې راځمګ ویسب دا پڑھیږر ګران کار کړه چې ما ته دوه چې دا هرته بلخوا وانو او به کليشم نو قران شريف جماعت الله او ورته یو که دا ضروري خبره نور خبره پره لمن به اعلانن ټوټه حضرت ابو بکر صدیق ایلانات اکڑا چی چا سر لکلی قرآن شریفی اگرانوڑا او دا گوان باتی علی چی دا حضور زمانه کی دا غمخ کی دا لکنی شوئے بس خلق را غندو او قرآن شریف مجموعہ جوڑ شو او پا ترتیب دا چی منگی لولو نو دا دا ابو بکر صدیق زمانه کې د کتاب شکل ورکنی شوئے کنی مخ کی جداو علی پسرمونه ولي نو با درس اصحابانو به ترتیب بدلو به پجمعان عللا خلافت په زمانه کې ابو بکر سره وې خو هم په دغه ترتیب به وای دا چکم ترتیب باندې ولي کلي شو اوس کو څوک خلافت کی نو دا ګمران به او کار شه چې د حضور زمانه کې شهريت کم او دا تر افخال جبې فاربي وخه لهجو کې فرق لکه زموږ په ټوکه سم فرق د په خور په ټوکه یو شانت نه د په نو بل شان نه د په اړه چينار فرق څو وړي وای څو ګړي وای څو ګستاز وای څو کوستز وای څو کو ایره څو کو ایره نه لهجو فرق نو حضور زمانہ کې چې کوم کې اختلاف کم او آشیریت کم نو یو بل لهجه نشویلې لکه بنوسیان د په خپل لهجه نشویلې هم په خپل وروال بنو لهجه نشویلې نو حضور پاک تصابو قربان نو په یو لهجه نشویلې ما نه خوله دا دا خوله دا طرفه اجازه تراي چې په یو لهجه ویل دا وله دې دان وقت دا عربو لحجے ہوئے دا عداد طرز نو بے دا سچنو شو چې د لحجو اجازت خراعے خود دا دی پا لکلو فرق با دی قلق او سراحی پازے چرے گوئے نو پایی بے لکت ایا کبا چاوی ایا کنام دو چاو با ایا کنام دو نا لکلو کم بے اغشان فاقہ آس کابل کساک تا سابو آئی نو لکیم صاحبا من کلی تکلی ویو بنو کی ورطا کلا وی نو هل نو لکیم پا بودو نو کلا نو سا کلا ابراہیم کلا منگ ابراہیم کلا ویو من توت تتتتت ویو ارتت ویو نو لکل دتتتخو پا باوی نار ارتتت جوڑ مان بے بے پاییلی کن ویتت لیم دی پکا توت لون دی پوکی ورګه نالو ایت تیند دی پیکا لون تلندو ا پوکی تا پیکا مته دا وی اثر په لیکلو کې بغیر اوص نو چې د حضرت عثمان نورین زمانہ شو انې pore لیکلو په مو کلي په از فرخو نو یو جهادو دی روس طرف ته ذر میجان ارمنیا دا تو ملکونه د اوس مستقل حکومتونه هغه کې د حضرت عثمان زمانه کې جهان نو فوجیان پکیده مختلفه مختلف عقود نو چا یو لهجه قران شریف په چا بل او لیکلو کې فقرا اوسته نو د اختلاف یاره شبکه چا و استاله جهکلنا سیدا چاوی ده د خکونو د داستانه سینره نو یو صحابې ده غنیمته حضرت حزایفه ثولی امام اګوی ما سره خو سودا شو چې دې له اختلاف کوي رستنیه امتونو به څنګه اختلاف نه کوي که زه خره جامد بوتلم 나와ل با حضرت عثمان باندې د اکر کو چنا مدینه منوره اورته وی اندر کا امت قبل اختلافها د دې امت اسلام کا اصل نشي اختلاف پکې راشي يهودا کتاب الله په لیکلو کې اختلاف کوي ما څنګه يهودا او نصارو کتابونه خپل بدل کړي دي وی بدلن کې په خوا حجاب باندې نه وکړي نو قلمي سيزونو نو قلمو کې خو اختلاف را دی یو یو شانی کی بلبلشان حضرت عثمان رو غستل او چی چانی کل کلو لا جمعت او دا ابوبکر سدنی زمانه که چی کم لکلی شیو مصحف شریف اغا عمر صاحب سره پروت او د عمر صاحب د وفات نا پس دا غلور سره او حفصی بی بی سرا مسلمانانو مسلمانان مور دا او زمون د خکول پیغمبر بی بی دا او حضرت عثمان علی تا خبر ورکولایګه چې تاسو راکم مصحف شریف ته او د ابو بکر صدیقه معنا کې لیکل شوی دی هغه را او غیر ولېګه او او غټول چې خلق مختلف لري کول هغه راځمګره او قرآن شریف د قریشه په لهجه او پاترسې کتابه تولیک د قرآن شریف د قریشه په لهجه نه اغلې او لکے بہم دکتور ایشو او په لکھو لکھو لکھو لکھو لکھو لکھو لکھو او باقی چی سم رو اگئیو ایز وان اکرا او حضرت عثمان اوو تیار کرا نو چاپیر اطرافو تیلکا دا تاسو کمی نے قرآن شریف کیلئے کہنا المصحف العثمانی حضرت عثمان رسم الخط باندے داغ زمانا کی داغ لکھو لکھو قرآن او وقرا شریف ویلکل او, او اطراف د حکومت ویلکل زکو کومډر وی او سیشو دې د تینا پسپا نه په بل لهجه واه انا په بل لهجه نګه اماه کلک چې څنګه د حضرت عثمان د زمانه نارار دا د حضور زمانه کیو خدای نور کی صرف اجازه ته او دا لکل چې د حضرت پاک د زمانه نو دا د ابوبکر صدیق د مصحف متعمق او بو مساحب تیار کرو نو یاو با مسجد نبوی کی پروتو نو کتاسو حج لنا رئی نو پریازو جنت کی اوستن رئی اگه باندلی کی استوانت المصحف وطورفو بی استوانت سیدہ آئشہ داق دا مصحف شریف ستن رئی چې دیتا استوانے آئشہ ہوئی آئشی بی بنو پی لکنے دی پریازو جنت کی دیکھے باغا مصحف شریف پروتو نو په خوا مته تاع سیلکل ګور دا غینه بیره واش اوبه به په هغه نو د حضرت عثمان د زمانه نه یو خلیفہ راشد ده په دې بانګ باندي اتفاق راي د ټول صحابه او په دې مسالم اتفاق راي چې لیکل به په هغه طرز چې کوم مخکل کې نشوي اوس ان زمانه لیکلو د دې کې فرق ده خو د قرآن شریف لیکل کې به بدلی نه راځي او بسم الله څنګه را به او سین یو زیلی کې لیکي بسم الله کینده عربی ده قواعد مطابق د بینه پساليف پکاره به اسم ده که اسم ده خدا حضور زمانہ کې او دا ابوبکر صدیق زمانہ کې او د حضرت عثمان زمانہ کې به او سین یو زیلی کې لکې دا به او سین به یو زیلی کې لیکي که چا دا بینه پساليف ورکو نو غلطی کړی اس بلده کے علاوہ بسم اللہ نالف لکھلی کی خدا پاکو یہ قرہ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سورۃ اقرا فشیظلم قلت لکھلی شوی نے و هم دگی بسم اللہ کی سن کی درغا خنری داد ابو بکر صدیق زمانه کیول لکھلی شو اون حضرت عثمان زمان کی اس کے چا بسم اللہ کی سن لک او خو نه پکې جوړ نه کله کا بعد خپل کڅنوار لیکي نو دا غلطي کوي نه هرځه قرآن شریف ګوره نو بسم الله کی بسین کې درې غا پړای بهر پچی میم نه میم د کور کې ستره کړه خالی دې پکې دا دا وترقام ته پونري داګه قرآن شریف لیکل قرآن شریف پورې خاصه ن بسم الله کی م م کی سترګره بے رحمان کی م م الف م د پاسه الف لی کی لیکيږي یوزنی لیکي لیکيږي یعنی باور کوڅه سپلی کی عبدالرحمن م م الف ماو لیکي خدا حضور زمانه کی او دا ابوبکر صدیق زمانه کی او دا حضرت عثمان زمانه کی رحمان کی ح ی م ن یوزنی کی لشی وی دي د پاسه په ورکه الف لیکي لیکيږي یعنی مین رحمان ته جوړيږي ورکه الف د پاسه تق الله جبای کچار رحمت او والا نلفکن غلطه رحیم کی دغشان استرګره ممکن په بسم الله په دې الف لام اللهو کی سترګره هو کی سترګره داسترګره پکې جوړه اوس د ابراهیم علی السلام نوم ده ونیمه پاره پوری سورته بقره کی هغه کله یې نشته هې لاند علی الف لک لیکيږي ابراهیم او د صورت بخن نا ٹول پسچ چرت ایبراہیم را گلے رئے آل تا تین دا نقطی لکلی کی گئی موسیٰ و عیسیٰ دا پایی کی گی کی گی ضرورت تے موسیٰ خسین علف سا کارو او عیسیٰ خسین علف سا خود ابو بکر صدیق زمانہ کی او د حضرت عثمان زمانہ کې موسیٰ پایی لکلی کی گئی دا پاس اپی او ایصا په یلی کې لیکي او د پاسه په الف اسونات او زکات دي کې وو لیکل کیږي کله چې صلات پنهویا را به کې چې لیکي پټای په غیرا نو وو پټی لیکل کیږي صلات لام الف لاو به ته حضور زمانه کې او د ابو بکر صدیق او د حضرت عثمان زمانه کې پس صلات او زکات لفظ کې وو راغلل نه غوور سره لیکل کیږي بلداهرا پېسواله وخت جوړي دا غا رسم الخط چې د دې کې بدتبدیلې ناراضي نو دا حضرت عثمان سره رضی الله عنه دخليفره شد د زمانینا د قشا انتره دې کې کو څوک مخالفت کوي هغه ګمرايده نو زموخ کولې پیر نو زموخ کولې پیر هم او په سنتو ده په فورا شینی عمل کوي یو مسلمان درته ام چارام ته په سم کړه د حضور زمانه کې بچا کله لدري طلاق ورک او هغه قربان زمانه په او په دریم کې تاکید مقصدو نوې طلاق به مقصد نه هغه وټه خدای رحم نو درې به ولای یو حساب به د ابوبکر سره زمانه نه گاوه مې عمر سره زمانه دیو ساڑی را دیوی ما قضا دری طلاقه کرده ویستیب زمان پا دویما او دریم کې تاکید بقصدو بل ساڑی را دیوی نا تیران تلا اگر خدای خبرنان انگلیش مو خوچی چا سویلی پاگی باعمل کاؤ چی خضا درې دری طلاقه کرده آگر را دری خو یو نی تک تک سوکتی خبرنی او خضا پی دعوان کرده او دوی ویمه درېځل به او پړم بی کی مت لاق مقصد او دا او دریم درېم کې به تاکید مقصد او راخد خدای سلام هغه ملي او قانونت او پاډانات کې او پکزا کې دری درې درې دي کې خذبه نو عمر سيد زمانه کې په اتفاق وشو دو خليفه راشد ټول umat باندې عمل اوس کې داسې درې درې نګنی او یوې ګنی نو دا کوم رحاندی نو عمر سيد زمانه او د خپل او جې وینم د طرد نه باندې کیګم به یو مساله کې کناف چې نیکه پات شي د سړی او روري پات شي بل اړینه نمیره سره چاره نچاره د کېلبو مهساور کیږي او رور نو د کېبه ضرور په حیثیت باندې صاحب شي او چاره چې نیکه په موجودا کې کی ضروره اساني اتفاق فرغه چې نه نیکه د پلان فزایونه ورده وارشریف يقدا پاک نکته پلان وینه نه وان تمات ملن تا ابراهيم او وسه او ابي باي جن سي پاتشي او رور پاتشي نو مال ټول د نسي د رور نکیږي نو تقسان چنيګه پاتشي او رور پاتشي نو مال د نې کده نو پده جما د صحابه د خلا فاراشدين اور نه ده کې چې څوک مخالفت کوي دا گمراهي او غلطي دا نو زمونږ کولې پیغمبر ځما په طریقه او زماده خلفا راشدين په طریقه براون خلې پاک دي په روان له چا وینځه په خاندان کې په خاننده کې رب پاک راو دي کې شريعت څخه پابند دي نه له غوړې خاناندار کې کې کې استافه ها البته ډېر ترانوي چې باندې خاندانې مرزه نه وي او چې په حالادار کې کې ناقبیماره دي پخې پخې پاتکی په اولاد کې ا کبزوري او چېمباري لکه قلم چې سړې بدل کې او نا دې ټکړای او اسې زمون کتابونو کې لیکي چې ډېر انځ دې خپل لکه در تلوری دا مامانوری چې په یو کور کې لوي شي وي موږ دې سره نیکامو چا دا غري شری حکم نه نه ځکه هغه سربسته قضا پر کېږي نه تا ته به د خور پښتنکاری ما كامل شهوت او كامله مینه د قضيه او د خاون تعلق چې اغه غي سرنه پوره نو پاوله باندې اثر وی کمزوري پیدا کیږي خدا د چرای شرعي مثلا نه نمایته وي دا تجربه خو به چا زما یو س کالو شو د واده ولا مینیشته بنه واکم نو به د ښ نه تپوس کوم که نه نه شریت ته د حکم نه کوېښځه خوو دومره بډی چه ساری سری د باپو ته اووررسې د سرلوړې مشلو کاي او خاون دی د سر نهسو کاروي او غې ته وي چې د معدوکم دا بډی وې په ما کېسه چل دیقطان به نه برته. او زمون پوختانوائی بی کبنه لکچوشی نوم کنو نو خوضینا تپوس نیشتا تاالا خود اختیار در کرده کهوان که پا تپوسی محمیل بی خراوان نو اجازه شدان او نو کستا پخلا که سره کسر تیره نو پریدا ما او بلخضا ما کفده مولاد در دا خو قومکلي نو د خو اجازهت په شریعت کې نشته یو څړې په نکه ستوم را او په کارو څخه کنزو رپے دياتي خیر نه را چې صلی الله علیه و سرې پرودي او چې پکښې اوس کې نه غناشته کنا نه غنا نشته کنده ما پکې کوي غنا نه او نو به دبیران چې ما ته اورې دلي دي چې په جنات کې مود حضرت مريم او د حضرت ياسين کرامو خلې پیغمبر سره کې او د خديجي محل بدلې با باندې پامینس کی ما ته دان د مال د دادما سره چې دک موخو د خوندانني ا باغ سړو تور کی چې دچا خذي ني مسه ذکر چې څنګه د سړي خزه خوخانو د خزه خاوند نو خوخته او د ذحل د قضا وبو راکې باخي خاص و نه چې دا بدلای دا دا م ته نه د مالو ثمرا صحابه او ذکر ده یو لا سلیش تو زرو pore خودمو نه د یو لسني مزرور راغلي دکه كله کې به باندې سر ريجستریشن کو نو چې نمونه لیکل کېدل نو دا یو لاسني مذاروس احابو نمونه زمو کتابونو کې راغلي خو سمې ریډې نه ده په سفر کې د مونږ نه شي په یو وخت کې یو په اخر وخت بل په اول وخت دا په شریك وخت کې کاوه لکه د ماحم دا تورواله چې انماکه چې سپینوالي دغه سپینووالیکد واړه منځونه کول شه دې ته شفقه بیاځوي او ماس پخین پدوین مستل کې د رینمو بجو پس پاس دا مزګه ویژه ک سفر داس شه دې چې سړی ار دې ودری دینش یا ار دې منی یا ار دې نو کله د ضرورت ته 파را مشترک مشهراک وخت کې کول شه چې یو په اخر بل پا او مرش مېر مسلم سره ډوډې ورېشه او ورېشه بدن دا کافر پاکی چیز آئی رس پلی تی پی نی ڈوڑے ورس را پڑے شی سٹوڑی مشکولے شی او جوڑے پاکا نا یو ایمام پاسیدو یو مقتدی ورس تحییت ہوئے د کې ان څرګنده دا ډول مونږ څنګه چاويدارښت چې حضرت عمر سي خپلې عبدالرحمن پداسې کوړو کې شهید کړو نه دا دروند دي تارو واي وو. دا زيو نو نبي سکلي او نبي زيو دا د قجورو د ګورو بو تا وای خو یې شهیدلی دا اداروازي دا, دا غدا خیال و چې د کې نشینستا اگه این شبیر آوستا نو مصر کیو نوالتا یو والیو گورننر عمر من العارس اچه خبر شو روی غسط خود اگه کی پا قلاک دن پی کوری جا رکنی چه حضرت عمر سے پا خبر شدل تمدیر وی داوالی تازا ما دزوی لحاظ کنی دیس عمر سے بیاندازه عادلو ناغ پی کوری جاری رکنی دوباره او چې بیا احتیاطه او د شربت کاري خبره دا د دروغ دی نبيږي اسکل په لو فکر باندې ما نه په دی که زمای اختیار و نه چې په موناره کې لو فکر و نه بیاو دی دا دلته چې دی او دا محراب په اذان وای دا د حضور دا پیدا کړه یعنی اذان باغ را بار راغلې خودی لوط فیکر سره باځه بدعت جوړ شو یو خدا ته اعظم خلق را دن دیم د ایمامان امامان دمره اعلانات کوي لوط فیکر کوي لیکن هغه ولیکا جمعه ته رسیدیشن نه سکه مړی نو ټول مړی بابا نو خار کی شي وی دلته اعلان کوي یو شورت ذریه جوړکړه نو جمعه ته اعلانات دمره د پاره نه خدای نه کلو فیکر کمه سره کوي کو چې لوط فیکر په مونږه راکی وې پدې دا پڑکی شملا سمرا پکار دا دا نیمه ملانخ کتا بند دا نیمه ملانخ کتا بند دا نیمه ملانخ کوری کولش بی گناوتا شیر بی گناوتا اورول خندی ایا تو زپ مطلب نه پیه نوما حما ما زیګر مې څو مفاصيله را ما زیګر دا اخو وحنقول مخکې پکاره چې دلمن رڼا کې فرق نه راغله اما خام په چنور ډوب شي فدا ګرنه فنانا دوبې دو د علامه چې دی خواش پر اوږیږي نو چې خوا نور ډوب شي او دی خواش په بس ماخام خام کړ تقریبا یوه نیمه گھنٹه فاصله درځم په پکاره سلیت تسبیح یورک یو اللہ سبحان اللہ مینی شکر و کوسید دکی فرضی پیدا کی گی وہ دستونتون خلافت او یو مذہب کدادا چکم از کم دری کارتا بوئی ذکر حضور مبارک دریوتا ادناوی لیدی مزالک ادناو کده دریون ایک نمکن منزی نکی گی خوزا منگ مذہب دادا یو زلی سبحان رب العظیم وی او سبحان رب العالی وی نسجده اوشوا که چاته علاوه خاص صورت نه وای او په مانزه کې نه وای ٹھیک ده ویلی شي فداده سنت نه ګڼي چې حضور په ثابت ني وای دي چې سړي تک ما سان چا وین نن سبا په مارکیټ کې د ایران سپنګډن شو دا پېټرول خرڅي کې نو ایران صاحب دا خبره دا خو دی وای خریدار دا صدا د ایران دا غږی باندې گئے زم نمبر مال دی په وان ښار سي او ورته د صاف وای دا د ایران دی دا په خلک علی کنال ګران محترم اوریدونکو دا بیان د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب تاسو ورګه دا تاسو ته خبر خار کې بیرون کشرې گیټ اشرف روټ سه فقی خان ناصر خان کیسٹ خوز کې ده ناصر خان او حیدر خان سر ملاویگی ٹیلی نمبر دے دو سو پٹ یو چا ریڈو کې ناتو ناوی نزم انکلے کې او ماشو ملکو اغا پا جذبہ کراوی او اللہ <تصال> اللہ اشوروکر دا گانے پا داگے کی ورپے وط پکڑی کی او اوسه ده د مورشه نو شهید دی مرده که به اختیار یې وی نهونه دی شریف اماماتی پدې کی ضروری نه ده حنا عوام نه ده چې قران شریف باورې قوم نو ښه خبره او تبلیغ وعلى ظاهر نه کنه کې چې پدې شي باور نشته خدا باندې بیا به څه بل یو مسالہ کې په خوا خلاف تر نو دوی د اړه وجه نه شک کوي خلاف دا چې نور فکر کې چې دا आवाज راځي دا د انسان په نواځ یو ګرامي نقل له که په نواځي ومنسيږي او که نقلې نو په نقل پسی به مونږ نو دوی د تا شک شوبې ده کله اوس ټول ساينستانان وايي چې دا د انسان په پلاوازه او کې فیات کې فرق ده هغه وروض کې اوږس بلولت کې دا بل نه ده نقل نویے نقل اس پا ٹیپ کی پا ری کاٹکے آگئی پسی بموند نکھی او پا دیکی دا پرا آئی راس انتلا آوات چھاوین چھو جبریلی اکمی کنین علیہ السلام دم رق ما تو چھاوین چه خده بس امرالویوی دا خده الوی والی دا جسم بیت بار نده خواه د دا جسم نا پاک ده او جبریل علیہ السلام کو جسم لری ملیکن شپکسا و وزاری دی نو آغا دمرا آغا چه وزار قمری کی نسمان پناہ کئی زمون خپل پیغمبر صدیری زرہ کارتا وقتا جبریل لاغلی دا قپحپل شکلی په عمر کې دوزاری لی دلی دا او دوار زلپا حضور پاک بی قدیر آغلی دا یو چی صورت مدسر ناظره دا او یو دل میراک پشپسد رتو المنتحا تاورا سی نو دوارو زلو کیا اگمار تخپل شکل و خود نو ازمون پی پیغمبر با نے حیبت رہا ہے دا غیش شکل دا سی اور آتبا دا انسان په شکل کی او کل بچانی لی دا اگمارو اگمارو سنت اقامت طریقا اقامت ہو الله اکبر دو زلہ با یوځل आवाज باوي مینس کې بساکتا نه کوي قت قامت الصلاه و قت قامت الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح په جودا د غنیش او استاذان کې خو جودا جودا وایي حي على الصلاه بیا وایي حي على الصلاه او په اقامت کې بدوان په یو आवाज وایي حي على حي على الصلاه حي على الصلاه حي نبی کریم مزداسه چې قوما او جلسه درو کو نه پاس درېدل او د سینډو مېنس کې ناستا دابا د رکو او د سجدي سره تقریبا برابر وو دا دغی منتقل شوه دي د ثلې دا ته چ اسلام مونته در بیت الله تر بیت الخلا پر عمل فضلې انکه مطلب دې دی چې در جنة اولنا تر اخره پره یاده منځه د ابتدا نه تر اخره پره راته احکام بیان کړی دي نو ټیک ده او به ادب الفاظ زنه استعمالې بیت الخلا خپل احکام دې حضور پاکوی چې سړین نه او ځداسي بوي اعوذ بالله من الخبث والقماس او چې روزه نو تاسې به او غفرانک الحمدللہ اللذی اصاب <اسحب> عنیل اذا وعفانی آغز ذات لرا سنا دا چیزا بلان اقلاس کرم آفیت بی نصب کرم ڈوڑے خوراک چی سمرن وی نعمت تی ندا وطلب لی نعمت که خیٹہ کی بند شی درشی دا سگری اس ترگی بیروزی کنا نو خوراک باندی جسی څنګه خوش آلی پاکار دا نو په اسانا فارغ دو باندیم خوش آلی پاکار دا. چاویدار رشتيان د جنتیبا سولکه د خدای په دیدار کې لکهنه حماتن د ایمانم نمیدا وی د خدای دیدار په مختلفی عام مسلمانان مسلمانانو ته بلک ساتي د جمعي نه پس او چا ته بروزانه اجازه تي چا ته بافتہ کی اجازه تي چا ته ممیاشت او عام دیدار په پیاو زلي ای کی بتول مسلمانان وي خدای پاک با داود عليه السلام ته وی چې ته تلاوت وکړه داود عليه السلام په شان خوشاوازه پیغمبر نه تیرش ځکه قرآن شریف کې وای چې داود عليه السلام با ما سنا ویله مرهم بکېنا یا جبال او وی بما هو واست به غلنا له الحديده نے مل سابقات وقدر في سر وا من وله داود شکرہ چې سنا به شورو کړه پورنو بم سنا شورو او مرهم بکېنا استل نو دا او د سلام ما د متلاوت کې بیا به خداې سره ګ شي پرد به لري شي حام چ را شي و نه غودېږې په ممسله شاته ب ګورو نه چې قوم را پهسیټکولاړ دی که نه دی دا غلې د د ام. دا حضور پاک دا طریقه وا چلې به الله اکبر چې یو طرف ته به وسو صف بکو صفونه برابر کهو به کتن بل طرف ته به ته دیلو حاضر به نه مناکی بكم اوسم که تاسو حرم شریف ته لاړې نه امام علی الله اکبر به چې یو طرف ته و يسو بل طرف ته و يسو مزمن دا خنا په ني خبر ذکر دا وسو صلی الله اکبر شوک ز دې له ما مالکندل ترګه ته یل ساشان واسه خلک شيخ ما تاوی د سنگ حکومت دي چې دې مازه ته ودریږي نو ایشا سعود شاه سعود بادشاه یاد کی بادشاه ته اواز کوي دا دې زاناند نه پیږي ما شه سعود نو دی وی څو برابر کې که نړۍ عربه کې وې الهقنه که پښتو کې دی وای اردو کې دی وای خوصف حضرت عمر و عثمان بالی الله اکبر وی چه رسطانا با وازو نرارن چه سیب صف پر آبر شد او عمر سیبکل نیزار آواغشتا او دی صف سره نیغر آوان ویو کذا چا خیط رو تی لگی بورتا. دا زبون د خکل پیغمبر حکم وینا دا شد کم قوم صف کو گی خلی دا غیزنونو کی اختلاف پیدا کوي امام باندې دا فراز دي چې کوم ته بغوري او علی بالله اکبر وی چې د اطمینان ناشي چې صفنه برابر شي امام دا نه کینې دی ګناهګار دی قصور وار دی چاوی په جمعات کې اسلامی یاد جہاد شاعرک مشاعرے اور ایدیشی کانا او او ایدیشی چاوی مہم پہ دفتر انہوں کی ڈیر اٹھا گیٹ ہو رہے کنی دی خو سمت توبہ او کئی دا نو سمت توبہ قبلی کانا او بالکل قبلی توبې دروازه خلاوله نا مرنګ پورې توبه قبلې او که دې په سي دي غشلي نا غليل ور او اسې ټاګه ټورې کړي کړي نا هغه تخذې مافکه لکه دا قیامت پرد دافله تپوس کی چې مال لسیږه غټلو او په څه دي خرج کړه خبرو سلو ورو تپوس کیه او پکې دا د ساخ وقت خود د دوها منز وقت ساخ وقت چه ده اشراق برتوی عربه که چنور روخی جی یو نیزه اوچد چه لس پینزن لس منت بس منز گولش او ساخ د ده دوها منز اده کچه قرمکی که گی لس یو لس بجه او چا پیوز لکنم یا کچا یو کنم سیده ده تحجد منز د بانگ نپوری که گی خوبان چاول وخت یاله نن صباح تقریبا په اوبان نه سلور په تهجد کوشش ذکر سلور نه مونږه څنګه شروع وکړه رکعتونه تر رکعت تهجد پکاره او درې رکعت ویتر چې کوم سړی دا قیدای چا تهجد لپاسی نو دا په ویتر کې ثواب ورستو زیات دی ذکر مخکله به عمر واي چې اخرې مون د شپې ویتر کاه او اول د ترکات سنتو کې د ویط تهجه دو به د درې رکعاتو وی ترکی ټول نفلی عبادتونو کې د تهجد من غرام څه د خدای د خاص رحمت وخت او خدای په خپل زمونږ د خپل پیغمبر پرجبه چمانه څو سوال کې دې وخت سوال قبلو او چ سوکرانا سوال یې ورکو او چ سوکرانا بخانا ور یې بخاب دا د خدای د طرف اعلانات کېږي بل ریا پکینه نازي ستاو د خدای جدا واسطه است تا رنه دي خبر خازي سره اوسړي ریا کاری نه کوي بغير د خدای نه د بل څوک نه دي خبر نو چې پکوټه کې د شپې پاسه تہجد ته خدای ته اوجاړې او مذکر ندینه خپل عبادت ديستا دا فرض نه پاس او د عامه سنت نه پاس د دې لويه درجه ده چه قامت شروشی امام دی مسالی تراش چاوی دامن گولی دلی چه دجال باییسا علیہ السلام پانیزا وائی نوس خو نوے دور دے اس خو نوے نوے آلات دے شید چاوی دا نوے ختم شوی داس جنگونا با گوری داس راش جنگو شو دا زړه‌ی اصلي هي پټولې ختم شي به بخلک پکاڼو او په لارغو وال شروع کی نو کی شي چې هغه پکې دانې سي او د دغه اصلي هي چاوي پاتې خځه وای کزمنګه دا منحته پوري شي نمنګ به حضرت بيبي فاطمه معجزہ وورو در حمانه دوره دل فاطمه معجزه سی معجزه فا در پیغمبر سر خاصی فاطمه بی بی خو پیغمبر نه زمون در خکل پیغمبر دلور در مبارکه و مبارک من د نگیده ده زدو خوز جده دین ده او جده رواجونه او جده زیارتونه مخرکلی ده جده جده کم در پار در قمخل شیخان و در بعلم پیران او در زده خذ گوبره دا دا زاله ریوا دا جوړه دا زنب خبره د دویم ازان جواب شته کانه کله چې د رومبی ازان جواب کړي دویم تبهه جت نشته او که د رومبی ازان جواب نې کړي نو به د دین دویم دی وای چا بي ته تماکو کاروبار څنګه لري راوه فاق قومونو بانده قرساگه چه تماکس کی الحمدو الحمدو دا سینه دی الحمدو باور. حمد وی دا خدای سانه و تاریم آل حمدو چاوی وی چاوی اوخ تاوی دا غلط تلفاظ دي حمد حمد سینه دی الحمد وران شریف دمر صحیح کول ضروری دي چې مونږ په د سړی صحیح غلط حرفي وي نه مونږ یې نه کی چا وین د خود تعلیم بدل نه د خود تعلیم بدل نه بے حیاي بدل نه اختلاط د سړو د خود بدل او د خود کبي سنون نه لستوني لرکل دا, دا مصیبت د پنجاب نار پنجاب خلک پروفیشن کې دیوان دي او دې زر راغبدای بے بار خلک ته جناور نو خوذ لستونې لرک نو دلتم شوروش اماوري دلی پټېلی ویژن کوم دغه خزر راضی نو خلک غینه چلیز دکي ما سره دا یا نه چې همیاشلیم پس پرتګونو نو واسي ځکه دې د یورپ ته خلک هي او یورپ کې خوذ پرتګناونه دي افغانستان کې Talibanو دا دور نومخ پخاریو کې کابل کې پختانا نه آم خوزو پر تنگ نا آمست سر بے سر طورو لپٹا بنوا سینہ بے اخکار دا او مٹھے به سر گند دو چلہ سداسی کی ترخ اخکاری او کمیس کې دن نتیخ کاری دقا حالت بدل تراش او دیمارو کومتو نا رم او نازمان مردار رم دی چی خوزو لدغوار کی ازادی وار کی دی یورپ ته گوری انکه یورپ کې خو خداس پیره مردار زموږ خدای خو عزتمن دي هغه خدای چې د اغنی له سرګندۍ ار چې اثر الله سیاوز ذکر دي دای خدای مردار مثال دي چې مچام پکینی دا خدای خدای دا خدای کلی خدای ستا خدای خو نو دا مصیبت جوړ شوې ده دې تخيال کوي باک بچمانه کوي چې لستونی سرګندۍ منځن کی ده هندستان کې دا انوان قسد به باندې دیلی لیکي د لیتا تلو ما د یو مسلمان باندې د لاهور نژد مون خپل خزي راشق زمون پوز پریکري شي نای واله وي زمون خزي مسلمانانه دل تا پردا کوي د انده او د مسلمان دا فرق اچي انده او پردانه کوي مسلمانانه کوي او دا مردار چې د لاهور نه راشي دا حبي پردیوي ما کومه پوزاراله پریکي لکه دا کرکٹيان زناور مردار فار د افریقي ته ارش او دی بار ملکونو تا دوی آغا کارونا کئی اسلام او مسلمان بدنام کیا او کومتو نا پا دی مودارو خرچ کائی پا کرکٹ جانو کرکٹ تاسو تاسا فیدہ اکڑا در خراب اکڑا معاشرے در اللہ خراب اکڑا خضی در اللہ خراب اکڑا ممتے سفیدہ ناو ڈوڑے نا کچے ناکے اقتصاد خوش ہو دا د سنا ورو کو متونو مردار حکیمان هم پګماستای دي که د دین نه هیڅ خبر ده اسلام دا کوم نه هیڅ خبر نه تاسو کرکټ څه شي نه موږ نه بریکي سره مخابله کوم ان الله سره یو کشمیر ته غشتیش مخابله خو په حیا کې مګا د روح شریف ووایه الله مارین الحق حق کان مرزقنا ته واه وا رین الباتل الباتل مرزقنا اجتماع پر رحمت